אז זהו, מינים רבים של מקקים שונים. וכל מקק כזה סובל אצלנו נזקים שונים. אך מסיפות אישיות יש מין של חיפושיות אשר זכה להצלחה. כן המצב קשה, לא לכל גיל יש הגאון שלו, אך הפסיכולוגים ש... לכל גיל יש השיגעון שלו, ולא קשה לנחש, שבט טיפש עשרה יש ממש צירוף של כל דירוף. פעם זז, זז איזה בורג רפוי, ומאז שוב כל הדור לא שפוי. ניסו כללי אסור, מומחים לשם מופק, מופק אך התברך סוף סוף, שלא הייתה עוד מגפה כזאת ושמצב הבריאות, מאז הכיבושיות, הוא בפירוש מצב אנוש. כן כן מצב הבריאות, מאז הכיבושיות, הוא מצב אנוש סוף סוף זז, זז איזה בורג רעפור ומאז שוב כל התור לא שפוי אוי! אומנם יש צעדים, כיפו שגם למול מי נפצץ אומיה מוקה בקושי מי נפתח כיפו של עולי פרדות מהר למודות שטוב תקות אחתות יוצאים גם דגל יוצאים גם הם מכליהם, וגם מדעתה. וואו, שומעים שזה אמיתי, שזה רע? נפתר רעשים. עכשיו... נכון. מה זה פעמיים? הרבה יותר מפעמיים. זה יותר מפעמיים. וגם אמרנו לכם בשבוע שעבר, שגם השבוע... יהיו כאן אלברט כהן, נכון. ועדי כהן בן שלו, שהוא מוכשר, נכון. בטירוף, <laughs> ואנחנו <laughs> נשמע היום גם אלברט וגם עדי, והיום, היום, לפני 88 שנה, אלברט כהן נולד. נכון, אז אנחנו נכון. עושים כאן מסיבת יום הולדת באולפן <laughs> רדיו קסם, במעדן ויניל, יש לנו מעדן אמיתי פה. זה לא גיווץ', אבל זה כמו... זה <laughs> תה, <laughs> <די. laughs> מיוחד. <laughs> רבותיי, ו... אנטי וירוס, תרשו לי להודות לא שיום הולדת כזה לא קיבלתי 80... 89 שנים, <laughs> כל טוב <laughs> לכם. <לחיים, לחיים, laughs> רק תודה, בריאות תודה, ומזל תודה, טוב, תודה, ויום הולדת שמח כל היום וכל הימים. נורא, מודה לכם. ואנחנו יצאנו לדרך עם uh, תקליטון שיצא, נדמה לי, <coughs> ב-65' או משהו כזה. כן. ואתם זיהיתם נכון, זה באמת ה-hard days night, אבל בגרסה <laughs> עברית. נכון. אבל אתה יודע מה, זה נקרא את הכי מושיות. <laughs> כן, אבל אתה יודע, הוא כל כך מעניין מבחינה זאת שאתה מסתכל ויש כבר אנשים שאתה אומר, אתה לא מכיר. אחד <laughs> מהם זה עיבוד וניצוח, זה אלי רובינשטיין. אלי <laughs> רובינשטיין. <laughs> <laughs> כן. מי זה אלי רובינשטיין? <laughs> זה איזשהו סוד טוטאלי. שלא יכול, יכול, יכול להיות שעוד מעט אנחנו נהיה פה שעה של עיבודים שלו, 아, ועבודות שלו, yeah. ומוזיקה שלו, והוא פתאום נעלם, ואיש לא יודע מי זה. Mm. לא בקול ישראל, לא בין המוזיקאים, לא בארגון המוזיקאים, הוא היה כל כך מוכשר, וכנראה כי איזה ג'וב באיזה שהוא מקום. נפלא הוא היה. ואני באמת השתמשתי בו הרבה מאוד עם תזמורות, אבל מה זה תזמורות? כמו הפילהרמונית. התזמורת הבידור של כל ישראל הייתה עם 118 וש... האנשים. כל הכלים, כן, השטרייך, נכון. הטרומפטים, מיתרים. המיתרים, הכל מה שאתם רוצים. ואתם תשמעו איזה עיבודים, איזה עיבודים כבירים הוא עשה. הוא איש לא יודע לתפוס אותו, אותו, לא יודע איפה הוא. <laughs> נחפש <laughs> אותו. אז <laughs> אם יש למישהו מושג כן? איפה, <laughs> איפה <laughs> אלי רובינשטיין, כן. אז ספרו לנו, <laughs> כן. כי אנחנו <laughs> נשמח יכול מובנת? להיות מאוד שישמעו אתכם פה, שאמא שלו, אבא שלו, אשתו, תשמע ותגיד, יופי, משמיעים אותך ברדיו הישראלי שהיית פעם, כשהיית צעיר. הייתה צ'מפיון. כן, הייתה צ'מפיון. אין מה לדבר. עכשיו, תשמע, התקליטון כבר נמצא פה. נו. אז בוא, תגיד לנו, אתה רוצה עוד... רגע, אבל לא אמרנו קודם כל שלום לאנשים. נו, בוודאי. שלום שלום לאמירה, שלום מוישה, שלום לדותן, אלברט כהן פה נמצא איתנו. עדיקו. עדיקו. שלום לכם, שלום לכם. למה שלא אמרנו? אנחנו הצגנו אותם בתחילת התוכנית. כן, אבל זה לא היה קרה. אז אתה אומר, נעשה את זה עוד פעם. לא מספיק, כן. נעשה את זה עוד פעם. עשיתם מזה חגיגה נהדרת. אז תגיד, אלברט, אז אם כבר התקליטון הזה, ה-EP, ארבעה שירים, נמצא... נשמע עוד שיר מתוכו, תבחר. אבל יש עוד הרבה. בחלום, אולי בחלום. בחלום, כן, בחלום. שיר מאוד יפה, כן. גם כן, עבודה שלו. זה אלי רובינשטיין. גם אלי רובינשטיין. פשוט רציתי פשוט להוכיח לכם שהוא כל כך מוכשר, וכל כך חבל שהוא איננו. מי כתב את המילים? או... זה... תסתכל שם בעטיפה. אני חושב... אם לא, אז אני אסתכל. כן, תסתכל, תסתכל. משקפיים. בחלום. שיר נפלא שכתב דן זכאי והמוזיקה של אלי רובינשטיין. أو, דן אלי זקאי, רובינשטיין. אה, בבקשה, או, דן זכאי, יש לו קשר משפחתי רחוק אלינו. וכל התקליט הזה דן, זה עיבוד כן, כן, וניצור הם של אלי רובינשטיין. אתם מכירים את דן זכאי? אה, אנחנו מכירים יותר את אשתו, שהיא אה, קרובת משפחה שלה. אה, <laughs> <laughs> אז בוא נשמע. <laughs> <laughs> <laughs> הולכים על זה. שם, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ואחרי, <laughs> ואחרי הזה, 40 45. 40, 45. <laughs> למה שמת על שלושים <laughs> ושלוש? היה לו כיף שם בארבעים וחמש, ואתה... <laughs> ואחרי השיר הזה, אנחנו אה, נשמע אה, משהו של עדי, ואחר כך אלברט, ואחר כך אנחנו נרצה לשמוע גם רות מנזו. כן, אז הנה, <laughs> מנזו. <אז בחלום>. יש <laughs> לנו המון דברים היום. ותקשיבו, <laughs> זה גם שורק. בוא נשמע בחלום. <laughs> <laughs> כן. לך על זה. <laughs> בלילה כל החלומות באים אל תוך האנשים, בלילה כל האנשים חיים בתוך החלומות. קפצן, בואו נעלות ארמונות, חייל, בוקד הליגיונות. והאוהב שנעזב, מחזיר אהובתו אליו. לכל אדם בסתר יש חלום של אהבה ושחוק, עתיק כיין ומתוק, אז לא צריך להתייאש, אפשר לשגות בחלומות ולקוות ולקוות, אך שקטן צוחק. כל יום זה יתגשם רק בחלום. לה לה לה, לה לה לה לה, לה לה לה לה לה בחלום, כמה טוב הכל בחלום. ברחוב בין כל הנערות, אתמול פגשתי בחלום. ברחוב הלך מולי חלום, עם זוגי נעים נוהרות. יחדה דיילנו בגנים, כתבנו צמד ענני, ולא שאלנו לה שמות במשך אלף יממות. בבוקר כל החלומות בורחים מתוך החלשים, בבוקר כל האנשים יוצאים מתוך החלומות, קבצה יוצא אל הרחובות. והחייו אל הקרבות, והאוהב שנעזב, היא לא תשוב יותר אליו. לה לה לה, לה לה לה לה, בחלום, כמה טוב הכל. איזה יופי, איזה יופי, זה פשוט, פשוט נפלא. עיבוד יוצא מן הכלל. <Joan> <laughs> ויש גם, uh, קיים אצלנו, לא הבאנו את זה היום, אבל קיים גם, uh, אבא הקליט את זה אתה אומר היום, לגמרי, כי אנחנו יודעים שעוד יהיו המשכים. אם תרצה, בשמחה, יש לנו עוד הרבה אוצרות, ויש איזו הקלטה שאני פעם מצאתי אצל אבא על סליל רבע אינץ' והורדתי אותה למחשב, שעם עיבוד אחר לגמרי לאותו לא שיר. לאותו שיר. גם אם תזמור, אפילו יותר גדולה מאשר בתקליט הזה. משהו... מדהים. המון יצירתיות ודמיון שם, בצורה לא רגילה. אז הרגילה. הנה, שמעתם uh, שני שירים מתוך ה-IP uh, של אלברט כהן, שיצא, עד כמה שאנחנו זוכרים, ב-1965. כן. Okay. התחלנו עם uh, קאבר. 15 שנה שאני רדתי. יפה. אגב, אז okay, uh, okay. מתאים שאתה תמשיך מזה, okay. למה <laughs> שאתה רוצה. <laughs> <laughs> ומה שאנחנו רוצים, זה... <laughs> עדי uh, הוא גם מוזיקאי ויוצר. ונגן, ומורה למוזיקה, פרופסור למוזיקה. בברקלי. בברקלי. וחשבנו שבין הדברים של אלברט, אנחנו נשמע גם דברים שעדי עשה. ואז הוא הראה לנו בשבוע שעבר משהו נדיר לגמרי, שלא היה לנו זמן לשמוע אותו, אז אנחנו רוצים עכשיו... לשמוע את הדבר הזה, אבל אתה תספר כן. קודם כל מה, במה מדובר. כן, זה, כשהייתי בן... התחלתי להלחין, אני מנגן כבר מגיל תשע בערך, <coughs> גיטרה, ואז התחלתי להלחין בגיל חמש עשרה, והתחלתי להלחין שירים, ומי שעקב מאוד אחרי ההלחנה ה... שלי זה היה ליאונורד ברנסטיין, הדגול, המלחין והמנצח, היהודי, ה... המנוח שמאוד התעניין בעבודה שלי. הוא ו... היה ידיד המשפחה. הוא היה ממש קרוב דרך השלי. שלי, רות מנזה, הפסנתרנית של הפילהרמונית ומלווה של גדולי הסולנים בעולם, וגם עבדה איתו המון, ולכן הוא הכיר אותי, ואז הוא מאוד התעניין, ואני הייתי משמע לו דברים. ואחד השירים הראשונים שכתבתי היה שיר שמצאתי בספר קטן שהיה לי של נתן זך, היו ספרים קטנים כאלה של שירה, שיר שמאוד אהבתי בשם ענק, קצר מאוד. Uh, אני ענק ורק אני ענק, כאשר אני מרים את ראשי, כוכבים נוגעים לא בראשי. כאשר אינני מרים, איש אינו משים אל ליבו שאינני מרים. זה מאוד דיבר אליי. והלחנתי שיר קצת קומי, קצת כאילו כמו של והשמעתי את זה ללני ברנסטיין, וכשהוא היה בארץ, ניצח לפילהרמונית והיה אצלנו בבית, והוא מאוד אהב את השיר, והוא יום למחרת טס בחזרה לניו יורק, הביתה. ואחרי כמה שבועות הגיע לגלויה, שהוא שלח לי מהמטוס. אתם יודעים, במטוס כשאתה היית טס, פעם היו נותנים לך גלויות שרואים את המטוס, כן. נגיד אל על, אז רואים את, את אל על באוויר כזה, בין העננים. Mm -hmm. אז הוא, הוא, מצ... הוא ביקש כנראה מהדיילים גלויה כזאת, ועל המטוס הוא צייר מין בבל כזה, כמו ב... בקומיקס, בועה, כן. מתוך אחד החלונות, ואז כתוב בעברית בכתב ידו, ראשי בעננים. <laughs> זאת אומרת, הוא זכר את השיר שלי כשהוא היה בטיסה. זה היה בן אדם יוצא דופן, ו... שמאוד חסר לנו, ומאוד השפיע ומאוד היה קרוב אלינו, ושהפך בהמשך להיות הפטרון שלי. זאת אומרת, לקח אותי ממש תחת חסותו, עד, עד מותו. אז זה השיר שאנחנו נשמע בעצם, ענק, שנתן זח עם מוזיקה שלי, ומי שמנגן כאן זה נגנים פנטסטיים, אני, אמא עזרה לי, הביאה לי נגנים מהפילהרמונית. אילן אשד, החצוצרן, שגם היה מורה שלי לחצוצרה, כי למדתי גם חצוצרה בשביל להיות ותזמור את צה"ל, אני מנגן אדי הרשקו, הטוביסט של הפלומוניץ' שממש רק עכשיו יצא לפנסיה. Uh, נגן, נגן טובה, היה אז נשוי לבת שלי, מירה. Uh, uh, יש פה טל ברגמן שהוא מתופף היום בלוס אנג'לס, אחד הגדולים, uh, חיים קחטן, uh, פסנתרה נפלאה שגם בצורתית. טל ברגמן היה צריך להיות די צעיר כן, ילד. כן, הוא היה אז נגן, נגן סשנים ממש, ממש... Uh, uh, עסוק מאוד. Uh, ואת התקליט עשיתי עם שני חברים טובים שלי מאז, תומר קרמן, הבן של דני קרמן, שאבא שלו גם צייר לנו את העטיפה, ואביו אלדמה. אביו אלדמה הוא, הוא טכנאי סאונד היום, מעצב פסקולים של סרטים שאני עובד איתו. הבן של גיל אלדמה, ותומר הבן של דני קרמן, חברי, okay. uh, ועדי, הוא עדי, לא נשאר של, במוזיקה. ועדי הבן של אלברט ורוץ. כן, אז... כן, היינו ככה אז... חבורת בנים של כאלה, אבל uh, אני נשארתי ממש בתוך המוזיקה, הם, למרות שהיו מאוד ושתיים בדיוק, ותקופה טעונה היו לי שמונים ושתיים, כן, אנחנו נמצאים במלחמת לבנון, מלחמת לבנון, זה יצא כתקליט שדרים, תקליט שדרים, כן, בואו נשמע, העלית את זה ליוטיוב? לא, נראה אולי אחרי היום, ענק, ענק, ענק שהגענו לרצועה הנכונה, כן כן I need you עכשיו, אתם מבינים שהבחור שעשה את זה הוא תיכוניסט. כן. היה, היה. כן. היה אז. שזה מדהים, זה אושר של הפקה, של עיבוד. תודה, תודה. אני באמת, נפלתי על זה ככה לגמרי בלי... لا, אי אפשר להגיד שלמדתי עיבודים, ממש היה לי חוש לזה, ועד היום לא ממש למדתי את זה, והיום אני מלמד את זה בברקלי, אבל היה לי חוש לזה, אני חושב שאיך שנולדתי עם החוש הזה לא, לעיבודים, כן, אבל במיוחד לעשות <laughs> עיבודים, ו, ו, ו, ו, וכאן, אני לא אשכח את זה שיורם שיור, אשל, שהיה הטכנאי, כן. וגם ניגן פה פרקשן, כי הוא גם פרקשניסט, הוא אמר תשמע, אתה כתבת משהו ש... זה יותר מני מנגינות באותו זמן, כאילו יש את המנגינה של השיר, ואז יש ברגע החצוצרות עשות כל מיני דברים, אני לא אשכח את זה עד היום, yeah. זה מתנגש, אתה צריך איכשהו למתן את זה, אבל, אבל זה מה שאני אוהב, אז זה מה שנשאר. ונזכיר שהזמרת כאן סיגל השילוני. אה, נכון. סיגל הייתה גם חברה טובה שלנו אז, והיא הפכה להיות פסיכולוגית במשך השנים, אבל אז היא שרה, ויש לה גם, אתם פה ברדיו, אתם בוודאי מכירים את אחותה טל, טל השיליוני, שהיא נפלאה. אני עבדתי איתה, אני מדבר על עצמי. הרבה עבדתי איתה. נפלאה גם, כן, שדרית נפלאה. אני זוכר שהיא הגיעה לכל ישראל עוד. זהו. אנחנו חוזרים עכשיו לאלברט. עכשיו, אלברט, אתה עשית... הרבה מאוד הפקות מוזיקליות אה, אה, על הבמה. כן. Yeah. אה, הרוע, לא הרוע, אבל חלק, חלק היה מה שנקרא תיאטרון מסחרי. כן. Yeah. היה חנוך לוין, שהיה yeah. בה, yeah. שגם שם היה אה, מוזיקה. זה קאמרי, כן. ואנחנו נשמע תכף... כן. את אחת ההפקות המצליחות ביותר בתיאטרון המסחרי, לא בדיוק תיאטרון מסחרי, בקמרי, כי זה היה בקאמרי, אבל זאת הייתה הפקה מסחרית, נגיד בקאמרי, כן. שעלתה כמה פעמים. זאת הפעם השנייה, נדמה לי, זו ההפקה לא, השנייה. התקליט יצא מהראשונה, מהראשונה, אז אם... מה? התקליט יצא מההפקה הראשונה, של יוסף. אבל זאת לא הייתה ההפקה הראשונה. היו אחרי זה עוד כמה. היו אחרי זה. כן. זה היה עם דני בסן. זה עם שלמה ארצי. שלמה ארצי, סליחה, אחרי זה היה עם שלמה ארצי. שלמה ארצי ותיקי דיין. אחר כך עשו זה דני בסן. אבל זה עם שלמה ארצי ותיקי דיין. עכשיו, אני גיליתי פתאום, להפתעתי, שההפקה הראשונה, אני לא יודע אם הפקה, אם זה באמת הופק או רק הוקלט, כנראה שזה הופק, הייתה בכלל של רביעיית מועדון התיאטרון. שעשו רק את השירים, לא, זה לא היה ממש הפקה. אה, אנחנו לא שמענו על זה אף פעם, לא את זה פה לפני, כן, לפני כן. כמה שבועות. אנחנו לא שמענו אתה... על זה. נדיר, אין לא לי, לא נדיר, לי את תקליט. לא, לא שמענו על זה. וגם התקליט שאנחנו עכשיו... נשמע, אתה לא רואה אותו בכל, בכל מקום ולא שומעים לא, אותו לעיתים תכופות. אבל את מי אתה הזמנת פה מהרביעייה? לא, אין את מי להזמין. 아, אין, אין, את מי אין, להזמין. כבר, אין את מי להזמין, אין את מי להזמין. זה אני. היה מתוך, מתוך יוטיוב. אה, עכשיו, אתם לא יכולים לראות את זה, כן, כי אה, זה יצא על ויניל אדום. כן? <laughs> על ויניל אדום. <laughs> אה, אלברט היה המלך. כן. לא סתם המלך, המלך פרעה. פר... כן. אז, אז בוא תספר, קיבלת את התפקיד הזה, הבמאי כן. היה פיטר ג'יימס? היה פיטר ג'יימס במים נפלא, שעשיתי איתו כמה דברים נפלאים. סוויני טוד עשיתי גם מחזמר נהדר, וגם זה, ו... ו... שייקספיר הוא עשה, נכון? שייקספיר גם אה... עשיתי, אה... אה... זה. <laughs> אה... נו. כן. עשיתי, <laughs> עשיתי אה... עוד כמה דברים. קומדיה של טעויות. קומדיה של טעויות עשיתי, אבל מה פה העניין? העניין הוא היה שכאשר גמרנו בקאמרי, זה קוריוס קטן. אז החליטו שהיה קיץ פתאום, והחליטו שזה יהיה טוב מאוד בפארק הלאומי, ב... שם בפארק ש... הירקון. בפארק כן. הירקון, כן. למען זה, הייתי צריך לנסוע לשם לפני ההצגה, כדי להתאפר בדיוק. כמו אלוויס פרסלי, בדיוק, חבל שאין לי פה תמונה, אתה תראה שזה אני אלוויס פרסלי, אלברט כהן אלוויס פרסלי. לפי הכל אתה אלוויס, אני מתאר לעצמי שגם לפי המראה הייתה אלבול. ולקחת את האוטו שלי, לנסוע איתו לשדה... דב, שדה דב. שכבר לא קיים, ושם חיכה לי הליקופטר. שמושכר על ידי תיאטרון הקאמרי, איך הם הצליחו לשלם את זה. התשלום זה היה, גם אמרתי, איך אתם משלמים דבר כזה? לא, בכל תוכניה של תיאטרון הקאמרי, אופיע... החברה הופיעה עם קרשומת. פרסומת. זה היה, מצוין. ושם ושמה... <אז> הייתי צריך לעלות. בזמן הזה, הסטייג' מנהלת הבמה, שהיא קראו לה סימה, ומי זה סימה? סימא <שימה> אליהו, אליהו okay. אשתו של אריק, של אריק. אריק, אריק מותק של בחורה, עבדתי איתה המון שנים, הייתה אומרת, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, הוא הגיע, הגיע לבמה של פארק הירקון, ברגע זה הוא אומר, זה, הוא היה מוריד אותי על הבמה והיה קופץ, ואז הייתי... נתנו לי מיקרופון ואני התחלתי מיד לשיר את השיר, <laughs> את השיר <laughs> הזה. אבל שתבינו, זה היה משהו מטורף, בגלל שהייתה <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> הקדמה מוזיקלית, וההליקופטר היה צריך להוריד אותו בדיוק. <laughs> כשהוא ייכנס עם השירה, ערב ערב, ערב ערב. עכשיו כשבאתי, היו שם צעירים, ילדים, אה, אתם יודעים איך שצועקים ברוק, צעקו רוק, אבל לא בא אל דיספרס לי, אני, היה טירוף שאין כדוגמתו. ופה אני גומר, אחרי איזה 400 הצגות שעשינו, אז אני, הוא כבר הכר, הכרתי אותו, זאב, מותק של בן אדם, הטייס, הטייס. אמרתי לו, זאב, אתה יודע מה, עזוב אותי, לא אכפת לי, נמאס כבר לנסוע לפארק הירקון. בוא ניסע לקפריסין, מה אכפת לך? הוא קיבל את זה בראשון... לא! אין לי, לא, לא, לא, זה צריך לרשום, וזה אי ככה, אמר, טוב, בסדר, זה כבר לפארק הירקון, זה הוא לקח אותך ברצינות. זהו זה. בוא נשמע את חלום. אולברט, אני לא יכול. אולברט, הוא צעק ככה. ומיתתו חלם פרעה חלום נורא. כל גוף הוא רעד והתכסע זה הכרה. לא, זה לא היה חלום פשוט. אז מי יאמר לו מה המשמעות. ויש <אמר> <אביש> בכלא איש, עבד שמו יוסף, כל חלום פותר וחיש. ופרעה אמר, הביאו את יוסף, ואולי יושיע מלך הילד. <היאר> <אביו את יוסף> <אולי יושיע המלך היאר> <אופה> body mal חלמתי כיצד, פיילתי על שפת המים, כששבע פרות עלו מן היעור, טההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל בדרך נסל לא שמנו ונשארו רזות רזות. תשעה, תשעה, תשעה. כינה רזות היו דלות רעות מראה <מח> דקוק בשר מילת פרעה. לא, זה לא חלום נורמלי אז יוסף בוא וגלה לי מה <מח> פשרות. הרי אני פרעו המלך, אך אין לי שום מושג. יוסף רחם על מלך, <מח> אתה מוכרח אני כל <מח> כך מודא. <מח>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 Best painting was <laughs> used for art S mouldy אז oh, רדיו קסם, מאה ושש אפים. אה, אוקיי. כן, אז זהו, אתם מאזינים רדיו קסם, מאה ושש ואיתנו כמובן אלברט כהן, עדי כהן. אני פה, אני פה. וגם דותן פה, וגם אני פה. כולנו פה. כולנו פה. תוכנית מדהימה. אם הייתי יודעים מה היה כרגע באולפן, פה רקדנו אשתו לנו, אלביס פרסלי פה נמצא איתנו. זה יום הולדת? ביום הולדת שמחים? ורוקדים? אלביס פרסלי לא הגיע לגיל שלי. ב-88 הוא לא הגיע. והמשקל שלו התנפח פי שניים משלך. מה שאני אוהב נורא בביצוע של אבא, ודיברנו על זה בזמן שהקשבנו, זה שהוא לא עשה... הוא לא חקיין, הוא לא עשה חיקוי של כן, אלוויס פרסלי. כן, ברור. מי שמכיר אלוויס פרסלי זה אחרת, אבל כן, אבא כן. לקח את הרעיון של אלוויס פרסלי כן. ואת המוזיקה, בגלל שהוא זמר כל כך נפלא ומוזיקאי, אבא גם מנגן על כמה כלים והלחין וכתב, והוא פשוט נכנס לדמות. כן. עצם הרעיון זה פרו... בכלל לשים את כל העצם של פרעה ש... או אלוויס פרסלי. זה כבר... אבא נורא נהנה, אני זוכר בתור ילד שאבא נורא אהב את הרעיון הזה, נורא הצחיק אותו. והוא נכנס לזה כל כך בכיף, תחשבו, הוא בא מבולגריה, מה לו ולויספרס. נראה לי, לא הייתי בהפקה הזאת, אבל נראה לי שכל מי שהיה שם, כל השחקנים נורא נהנו. כן, היה תענוג גדול לעשות את זה, מפני שגם הם עשו את זה טבעי. למשל, היה צריך להיות סצנה עם סוס, אז הביאו איזה שני סוסים אמיתיים. היה... פעם, שם יעקב מקבל את הבנים שלו, הרי היו לו שם כמה, 11 בנים, 17, 12, 12, בנים, 12 בנים. בנים, מקבל אותם במדבר. במדבר... היו שני גמלים. <energized> שני גמלים, אנשים השתתפו. כבשים היו, כי בהפקה בלונדון היו כבשים. הכבשים, אצלנו היה גמלים. אבל הם היו גמלים... אני מודה לך מאוד מאוד. זה מזכיר לי את ההפקה של האופרה בים המלח שם, ה... במצדה. במצדה, שביאו שם את כל ה... אבל אני אגיד לך למה, את שאלת אותי, את שאלת אותי, איך זה יכול להיות ששם... שם אה, אהבו ושמו את המספר, מספרת. כי זה היה המקום היחידי שהייתה אישה, שהיה תיקי דיין. מפני אחד הוא אני... הגיע, איך קוראים לו הקומפוזיטור? שכחתי. אנדרו... Uh, אנדרו... Uh, Andrew... Lloyd... okay. הוא הגיע לארץ, סתם הגיע בשביל לבדוק קצת, וזה... והיינו כל כך... אין לכם מושג כמה שהיינו מרוגשים, מה יהיה, וזה, וכך... הוא אסף אותנו בגרין רום, זה כל השחקנים, וככה ואמר, the best production in the world. <laughs> <laughs> נפלנו כולנו. עכשיו, יש כאלה, חברים, עד היום הזה, שאומרים, כן, הוא אמר את זה גם באמסטרדם, וגם בלונדון, וגם במה זה מפעיל. אבל אצלכם הוא התכוון לזה. זהו, אבל אצלכם הוא אמר את זה ברצינות, בסדר, טוב, שיהיה. והיה לכם שם סופרסטאר, היה שלמה ארצי. מצוין היה. עכשיו, אני קראתי איפשהו, אני גם ציטטתי אותו, את פיטר ג'יימס, את הבמאי, הוא אמר שהוא חיפש לתפקיד מישהו ש... שהוא ייראה כמי שהוא מאוד מאוד הוסתר, הוא יודע שהוא הוסתר, אבל אתה בכל זאת אוהב אותו. זאת אומרת, זה לא שאתה לא סובל אותו בגלל שהוא הוסתר. והוא מצא את שלמה ארצי, בדיוק מתאים לתפקיד הזה. כן, בדיוק היה, כן, מצוין. אבל תראה, זה מה שמצא. עכשיו, אחר כך היה דני בסן. דני בסן. שהוא עשה את זה בדיוק כמוהו, אותו דבר, חיכה אותו, וזה היה בסדר לחכות אותו, מפני שהוא עשה את זה טוב, אין מה לדבר. מי ותכי... שיחק אותך בהפקות הבאות? רק אבא. כל הזמן. אף אולי אולי פעם להשנף. לא החליפו אותי. וואי. אף פעם. אחר כך עשינו איזה... דקין. <אף> <אף> איזה <אף> שלושה שבועות היינו ב... באילת? איפה? <אף> באילת או? <אף> לא באילת. <אף> <אף> איך קוראים לזה, ש... שפעם היה שם ראש העיר השמן הזה? אה, אבא... בירושלים? לא, בנגב היה ראש עיר <laughs> אבא חושי, <laughs> <laughs> לא אבא חושי. אבא חושי היה בחיפה. אה, <laughs> לא, בחיפה. <laughs> בנגב כן, <laughs> איך קוראים <laughs> לו? טרנר, <laughs> לא? <laughs> 아, לפני טרנר. לפני <laughs> זה. לפני <laughs> טרנר, <laughs> כן. אה, נו, נעים, נעים, נעים. כן. <laughs> כן. אחד כזה. ושמה הם רצו לעשות את זה עם פרודוקציה שלהם. ולקחו רק את שלושתנו. תרצה. טיקי דיין. אתה ושלמה. שלמה. שלושתנו. גרנו שם שלושה שבועות. אני זוכר. זה היה פונטסטי. הפקה קומפקטית. מאוד הצליחה. אותנו לא החליפו אף פעם. עכשיו, עכשיו, תראו, אנחנו עושים עכשיו קרוס למשהו שהוא... בכלל שונה לגמרי, כי, כי יוסף זה הצגה, זה מחזה מהר, זה פאן, זה כיף, זה קליל, אה, זה מצד אחד יש לך רוקנרול שם, מצד שני יש לך את השנסון הצרפתי. ואז אנחנו עוברים עכשיו למשהו שונה לגמרי, למשהו כבד נורא. ויקטור הוא גואי כזה, כן? למי זה ראבל? כן, נכון. עלובי החיים. ואתה, מה עשית בעלובי החיים? איזה תפקיד? בעלובי החיים זה... אני אקצר ממש, מפני שזה ממש איזה קוריוס לא נורמלי. אני כבר שיחקתי בבולגריה איזה ארבע שנים. כשהייתי okay. בן uh, 17, 18, 19, 20. הרבה שנים A קודם. A ארבע שנים כבר הייתי בתיאטרון הלאומי של סופיה, איוואם וזוף קראו לו, ושם הציגו, עוד לא היה מיוזיקל, אבל הציגו את הקלייטנציט הזה למזראבל, אבל לפי הרומן עשו מחזה. ושם היה, הייתי קטנצ'יק, הייתי בן 15 וחצי, 16 קטנצ'יק כזה, ושיחקתי את גברוש. גברוש זה הבחור הזה, הפושטק הזה, שהוא היה עם המהפכנים, וכשלמהפכנים לא היה מספיק כדורים, הוא רץ אצל הפוליצאים, אצל, הש... אצל המשטרה, וגנב מהמתים את הזה, ושם את זה ל... לפ... ושם וכ... היה קטע ששרתי שם איזה, איזה, שטויות, כדור של הז'נדרמים. עוד איזה שטויות, עוד כדור. עוד מעט, בכדור השלישי הרגו את גברוש, שם הרגו אותי. אחרי 47 שנים בקאמרי שיחקתי את תנרדיה, את בעל הפונדק, שהוא אבא של גברוש. זה חזרה... זה סגירת מעגל מזהים, סגירת מעגל טוטאלית. עכשיו תראו, אתם תקנאו בנו, תקנאו בנו כי אנחנו יושבים פה עכשיו עם אלברט, והוא לא רק... מספר, הוא גם מציג את כל מה שהוא אומר. כן, כי זה מרגש אותי. וזה מדהים. כשהייתי פיצקל, יצא בגיל 15, שיחקתי את זה. עכשיו למה, ואני מנסה את הסיפור. כאשר בחרו את הקאסט וכך הלאה, הפימלוט, הבמאי הבריטי, קיבל את ה... חייו של כל השחקנים. את הרזומה. הרזומה. והיה כתוב שאני שיחקתי את גברוש בבולגריה וזה וזה וזה. אז הוא אמר לי, תשמע, פה יש לי שני בחורים שמשחקים את זה. אחד זה הבן של דודו פישר. עכשיו הוא כבר גדול, אבל אז הוא היה קטנצ'יק בן 12. ועוד אחד היה הבן של מישה בלחרוביץ'. הפסנתרן של... הפסנתרן. כן. הוא אומר, אתה שיחקת את גברוש, תחסוך לי, ותן... תביים אותו אתה, <laughs> כשהוא <laughs> יבוא שמה <laughs> עם <laughs> זה, ודופקים לו בבית ראשון, בבית שני, בית שלישי, בבית הרביעי. גורם אותו. אותו. אני עבדתי איתם, עבדתי איתם עד, עד היום. <laughs> כן, זה היה מצחיק, זה היה מצחיק, אבל הכנתי את שניהם כמו שצריך. <laughs> עד היום הזה הם אומרים לי במאי, אני לא במאי, <laughs> אני פשוט שיחק, קישקשתי מה שאני עשיתי בבולגריה <laughs> כשהייתי <laughs> לפני חמש, חמישים שנה. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> זה היה הסוף של הסיפור הזה. ועכשיו כן, אנחנו <laughs> נשמע <laughs> את את בעל הפונדק. בעל הפונדק. בעל הפונדק. שואוסטופר. יאללה מוישה. בפונדקים האחרים הם רק דופקים אורחים ומכירים. זה נדיר לפגוש איש ישר כמותי שכל כוונותיו הן כמו שלי. בעל הפונדק, איש של מנוחה, הוא לוחץ ידיך וידו פתוחה, מספר בדיחה, את הזמן מנעים, כל אחד הרי אוהב שמחת חיים, את ידי מושיט לרע, לא עולה להיות חמוד, אפס הוא רק אפס, אך לכל דבר מחיר צמוד. בעל הפונדק, מאלף חיות, מחלץ בן רגע כממ"ד ועוד ממש כמהול, מכיריו מתאים. תרשיטים אוסף לו כשכולם שטויים. כל אחד אוהב קצת כוח, כל אחד אוהב ידיד. אני נעים ונוח, אך בסוף מכניס להם תמיד. בעל הפולדן, עוד מס גבלן. לא מוכן שמישהו יצחק טוב לעניים, טוב לעשירים. איש לחום הולכים לעשות את חברים. הוא שומע עובר הנפל. בוא נא מסייר, צא מן הבוץ, את מגפיך שווה תחלוץ. אוי, כמה כבד, מסע אחת, אנו <אח> נקל כאן על ארנקך. אנו נבשל סיפוק מלא! המזון מדהים, לחם לא יחסר! טחון הכל ביחד ויצא בשר! יש כליות של סוס, יש כבד חתול! ורקניקיות שקצת עוזות של שול! לבלות אפשר כאן לילה! סוויטה תקלולות תרעד! המחיר הוא לא... נוח <אח> אך עם כמה תוספות בצד! <אד> <אד> אקסטרה לקינים! שני אחוז יותר בחדר עם חלון, פה עושה קיצוץ, שם מכסיר דבר, עוד שלושה אחוז עם החלון נסגר, המחיר אומנם קבוע, אך ישנן הרבה שיטות, לסדר אורח, אך יש בון. אם חלמתי על נסיך, אבל אביתו, לרחם עלי צריך. בעל הפונקדה. נכון. מציאה קטנה, איש רחום ופילוסוף ובן זונה, מוח של שועה, תחת של וולדר, משחק אפולו אך דומר מהר, איזה צחוק עשה אין ברירה no. זה לא, ככה כשאנחנו, כשהמיקרופון סגור, אני כבר סגרתי איתם, אנחנו עוד נעשה... בטח, מה... אין בעיה. יש מלאי עצום כזה של תקליטים שצריך לשמוע מהם. אבל עכשיו, עכשיו אנחנו נשמע דווקא לא מתקליט, כי זה לא יצא על תקליט, כי זה פרסומת. קודם כל, תכין את הפרסומת, ואני אספר סיפור עליה, ואחרי זה עדי אספר סיפור עליה, כי מסתבר שיש גם סיפור על זה. עכשיו, הפרסומת הזאת היא פרסומת לתנובה. מותר לנו להגיד תנובה, זה בסדר. Uh, זה הסיר היום. כן. <laughs> אנחנו נבקש <laughs> מהם <laughs> uh, בקבוק חלב. עכשיו, <laughs> הפרסומת הזאת מופיעה uh, ב uh, של, שנקרא uh, חלב ודבש. Okay. עכשיו, הבן שלי, uh, שמחר, בלי עין הרע, יהיה בן 33. מחר? <laughs> <laughs> מחר. יום אחרי אבא? כן, מחר <laughs> הוא בן 33. מזל טוב. הוא, uh, הוא בחור <laughs> אוטיסט. <laughs> והוא רואה את ה את הזה... כבר שנים, ומאוד אוהב את הפרסומת הזאת. אז כשאמרתי, אוקיי, הסתכלתי ב, ברזומה של, של עדי, באתר שלו, אוה, או, הנה יש פה משהו שאני מכיר, ואז עדי אומר לי, כן, ויש סיפור מאחורי זה. <laughs> אז בוא תספר את הסיפור. אני כותב, אני מלחין המון המון שנים מוזיקה לסרטים ולטלוויזיה ולתיאטרון, וגם לפרסומות. ובין היתר... יצא לי לעשות הרבה פרסומות לתנובה בעבר, ויום אחד הגיעו להם מפרסומת הזאת, הם בדיוק הוציאו לשוק את החלב הקטן, הקרטון הקטן של החלב, קראו לו תנובי. והם בהתחלה לא חשבו להשתמש במוזיקה מקורית, זה בעצם הסיפור. הרבה פעמים בפרסומות הם משתמשים בשירים קיימים, כי זה מאוד מוכר טוב אם אנשים מזהים את השיר, כבר נהנים לשמוע את השיר. כאן הם בחרו שיר, השיר בעצם בפרסומת רואים את החלב הקטן שמתעורר לו, הרעיון היה שהוא, נולד, הוא מגיע אליך מיד, כמה שיותר מהר, אז הוא מתעורר בשדה, יש לו, עשו לו ידיים ורגליים, הוא מתעורר, ומיד מגיע בסוף הפרסומת לילד ששוטה. חכה, יש שם גם קטע דיסקו באמצע, כן. יש, כן. כל, כל המסע שלו מהשדה לילד, זה כל הסיפור של הפרסומת. פרסומת של דקה, שזה בדרך כלל פרסומת עם חצי דקה, דקה זה קצת ארוך יותר. הם חשבו להשתמש בשיר, oh, morning, wake up, it's a beautiful morning, שיר מאוד ידוע ו... קצבי, פנטסטי פרסומת, אבל זה לא עבד להם. ואני יום אחד מקבל טלפון מהעורך של הפרסומת, גידו מר חיים, אה, שעורך שערך המון פרסומת וגם חבר טוב שלי, עבדנו הרבה ביחד. עדי, בוא לאולפן, יש בעיה. תזכיר לי, כי ברגע שאמרת <gido> גידו, אז אני gido. סוגר <gido> לך את המעגל okay. עוד מעט. אוקיי. Okay. אז הוא אומר לי, עדי, בוא לחדר העריכה, כי יש לנו בעיה גדולה, ואמרתי פה שרק אתה תוכל להציל, אות אתה תוכל להציל אותם. הגעתי, ראיתי, ובלי להגיד לי כלום, והבעיה הייתה שהשיר ש... באמת היה נפלא ועבד נורא טוב, אבל הפרסומת הייתה בנויה כמו איזשהו סרט קטן, מיני סרט של דקה. זאת אומרת, עם התחלה, התפתחות, אמצע, שיא, שם שהוא נופל לתוך אה, אה, אה, המשאית של החלב, וכל החלבים שם ביחד כן. עושים <תארוג> מסיבת דיסק. כן, תהרוג אותי, אני <תארוג> לא מבין, הוא נופל על הגג ואז <תארוג> <ועשו תארוג> <ועשו תארוג> פתאום... כן. דרך אגב, מי שרוצה לראות את הפרסומת עצמה, יש באתר שלי, ady.com, אדי hit it. אוקיי, היטיט, היטיט, ותכף אני אסגור לך את ה... תנובת ארי, רק נולד וכבר הוא אצלך. אז כמו שאתם שומעים, זה ממש, הרעיון היה שאני הבנתי מיד מה הייתה הבעיה שלהם, שזה כמו סרט קטן, מיני סרט בדקה, עם התחלה, אמצע וסוף, ומה שמאוד חשוב כאן, עם נושא מוזיקלי, תמה מוזיקלית שחוזרת לכל האורך, בשינויים.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 המון המון ובהמון פרסומות השתמשו המשכיות של אותה פרסומת. ועכשיו אני סוגר. אז הזכרת את גידו מר חיים. אז אנחנו מכירים טוב את יוסי מר חיים, אבא שלו. יוסי אביב המלחין הנפלא. ולגידו יש אח למחצה. נכון. שהוא גם אוטיסט. נכון. אז אנחנו כולנו משפחה אחת גדולה. איזה יופי. אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. תוכנית שנייה, לדעתי, אנחנו בדרך לעוד תוכנית שלישית. שלישית. כן. אז מה אנחנו נשמע עכשיו? אלברט, מה? מה? מה? רחוב סומסום. מרחוב סומסום. סומסום, כן. כי זה משהו זיכרון טוב מכל הטלוויזיה הלימודית הזאת, שהייתה נפלאה וסגרו אותה לפי דעתי. איזה צעד? איך השאיר? אולי תשים צעד א', אתה עשית שם את מר סופר, נכון? כן, סופר, סופר, נכון, שמר סופר היה ערפד טרנסילבני. נכון? בדיוק. הוא עשה הרבה דמויות, הוא עשה גם... עשיתי גם הקוסם. נכון, קוסם. קוסם וגם הסופר, גם... אבל כאן זה משהו אחר, גבוה, אמצעי נמוך. זה מה שיש שיצא. יש, כן. אני חושב ביוטיוב יש עוד המון קטעים אחרים. כן, יש בשפע. טוב, אז אני אשמע. אמצע, אלי גורנשטיין, ולמטה, צבי בומס. צבי בומס. טוב, בוא נשמע ככה, נו, טו, טו, צריכים לסייג, בוא נשמע. חבר'ה, זה תקליט, לפעמים לא שמים על הרצועה הנכונה, אל תדאגו, בסוף נגיע למה שצריך, ואם לא נגיע למה שצריך, אז נשים משהו אחר, אין שום בעיה, אין שום בעיה. בעולם האנלוגי פה. כן, הכל אנלוגי כאן, חוץ ממה שאנחנו מוצאים ביוטיוב. או, או, אי אפשר לטעות. חיבור זה פשוט קל מאוד, אז כך הוא כיחד. טוב, פעם אחרת. צריכים לוותר על רחוב סומסום. עדי, מה אל תשלוף לנו עכשיו מהאוצר הגדול שהבאת? אני חושב שכדאי מאוד שנחזור למה שהתחלנו לפני שבוע. שיר מקסים פה, שאבא שר, מתוך זרקור, הלהקה שהייתה לאבא עם יעקב בנאי, ליה דוליצקי וזוהר אוריאן. ויש כאן שיר מקסים שנכתב על ידי... יוד ובר ועמוס יוסטר, okay. בשם טיף-טיף. <tif -tif> okay. אוקיי, בוא ניפרד פה. זה השיר, פה, הלפני האחרון פה, בצד האלה. לפני האחרון. שבוע שעבר, אתם זוכרים, פתחנו עם מעיל ומעילה. שיר יפהפה שאבא שר. טוב, תראו, יש לנו עוד כל כך המון דברים. לפני אחרון? לפני אחרון, וזה עיבוד של אלכס וייס. לפני, אחד לפני. פעם כשאתה תצטרך אותם שוב, אותנו שוב, נאמרו בוודאי, בוודאי, אנחנו צריכים לשמוע המון דברים. כן, יש פה דברים טובים. כן. אתם רואים, התפקיד שלי כאן הוא מאוד קל, אני אומר למוישך, הבנת, תשים, זה חלוקת העבודה. והרעם שולט בזעם הוא קם. טיפ טיפ הגשם יורד, טיפה היא טיפה תתרחש תנקט, ניצור לנו פלג מהים, נרווה הניר משמיים. טיפ טיפ כל טיפה, ממש נשיקה היא פשוט וטיפה, שורה היא מדימה טבע יפה. באופל לבריק הברק, והסער שרק, גשם שובי מרה מצליף, טיפטיפטיפטיפטיפטיפטיפטיפטיפ שר הגשם מזמור, לגמור נמהר ומיד אעבור, לכאן שוב בעוד שנה רק אגזור. גז ענן ואופי יקר, טוב, באין ברירה, אנחנו... הזמן עבר מהר מדי, מהר מדי. אבל בצד החיובי, אמנם לא קבענו תאריך, אבל אנחנו עוד נחזור ונתגש כאן, כי יש עוד המון המון תקופים טובים של אלברט. בסדר גמור. תן לנו צלצול מתי שיש לכם. בשמחה. אז קודם כל אנחנו נאחל שוב. מזל טוב, תודה. מזל טוב, היום 88 לאלברט כהן, שמחנו מאוד להערכות. יופי. והנה, מחליף אותנו אלברט כהן אחר. כן? מי אתם החלטים? אלברט כהן. אז תודה רבה. אתה אחת ויחיד במינו. תודה רבה לאלברט, תודה רבה לעדי, תודה רבה למוישה, תודה לך, לך ארון, תודה לאמירה שהפיקה, ותודה לדותן הטכנאי, ותחזיר אלינו בשבוע הבא. אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, אבל יהיה טוב, יהיה ויניר. כן. ביי. ביי. ציפ צופ ציפ ציפ ציפ ציפ ציפ Aviv Mahot Hakkulano, Aviv Mahot Hakkulano Noha.